Bevegek, beveg. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksznotded Miklós. Kívánok napsütéses vasárnap délután, kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádióba, benne az anno Budapest, az ismetlen főváros, az önök alázatos narrátorával, Pangs miklós Miklóssal. A mai Annó első kérdése, mit csinált ön 1976. április 3-án? És talán már tudják is azok, akik követik a Klubrádió Facebook oldalát, hogy ma a legendás úgynevezett budai skála. A skála Budapest szövetkezeti nagyáruház lesz a műsornak a Témája, ott járunk 1960, tehát amit említettem az előbb dátumot, akkor nyílt meg 1964 április 3-án, és 2007-ben kezdték el bontani ezt az áruházat, legendás hely volt, megjön a kedve, ha vára a kedvre, mert kettő keddig minden más, kedvezménye kedveskedik minden skála áruház, csak hogy... Mi hirtelen így eszembe jutott a reklámok közül, amikkel teli volt akkoriban a szocialista televízió reklámblokja. És a vonal túlsó végén kettő, ö, 24 953 2406 95 SMS-ben a 06 30 30 95 3. Most számon érhetnek el bennünket a kedves hallgatók, és a műsor szerkesztője Árva Brigitta a létrehozásában segítségemre van, Kemény Dániel, Kölcsényi Kriszta. Kardos József és Pálinkás Huan, és a vonal túlsó végén már itt is van velünk a Skála Budapest egykori eh, nagy reklámarca, közgazdász, Komjáti Egi készcsókom Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Komjáti Ágnes vagyok. Hogy van, Ági? Hogy kérdezzem meg? Köszönöm ilyen. Nagyon sok, nagyon, dolgot, nagyon sok dolgot olvastam erről az zárulházról, nagyon sok dolgot próbáltam összeszedni önről, és persze most már az én fejemben van egy-két válasz, de azért kíváncsi vagyok rá, és a hallgatók nem biztos, hogy tudják, annak ellenére, hogy nyilván rengetegszer látták önt a, a skála reklámjaiban, hogy hogy találták meg önt erre a reklámarc modell feladatra. Én a Közgazdasági Egyetem belker marketing szakán végeztem, és egyetem alatt fotózgattam ilyen zseppén szerzési célokkal. Majd aztán, amikor már befejeztem az egyetemet, akkor elhatároztam, hogy amint dolgozni kezdek, akkor abba hagyom a modellkedést, mert nem tartottam összeegyeztethetőnek egy komoly diplomás nő munkájával. 75 Őszén épp a diplomamunkám védésére készültem, amikor kaptam egy telefont, hogy ő XY, és ebből a most épülő áruház vezetőségének a megbízásából beszél, és keresnek az áruházhoz egy arcot, amelyik a reklámok, fotózásában, filmezésében fogja majd képviselni az áruházat. Mondtam neki, hogy állatira sajnálom, kicsit elkésett. Én szerintem egy hónapon belül, másfél hónapon belül elkezdek dolgozni, és egyetem elvégzése után már nem akarok tovább modellkedni. Jó, lefettük a telefont. Nem telt el 20 perc, fél óra, visszahívott, hogy Demián igazgató úr kérésére hívott vissza, milyen egyetemet végeztem, mondtam, hogy Belker Marketing közgáz, nagyszerű, akkor jöjjek be egy állásinterjúra, ha nincs még helyem. Nekem akkor már volt egy elhatározásom, hogy hova megyek dolgozni, de gondoltam, meghallgatom azért, hogy mi a, a javaslatuk, és igazából az is közrejátszott, hogy felültem a villamosra két megálló után ott voltam a fél kilences kezdésre, ahelyett, hogy kőbányára kellett volna járjak reggel hétre, ami a másik lehetőségem lett volna. És akkor... Hát megmutatták az áruházat, nagyjából már az épülő áruházat. Akkor, már épülött, mert igen. akkor még úgy, úgy vászszerkezetileg volt csak meg. Ö, nagyon tetszett, és főleg nagyon tetszett, hogy egy kezdődő ö, reklám folyamatban ott a osztályon az első pillanattól kezdve részt vehetek. Úgyhogy akkor én előadó lettem a, a akkor induló reklámosztályon. Uh, igazából viszont a munkám nagy részét később, mint uh, vezetőszolgálati osztályvezető végeztem. Ez mondjuk azzal járt, hogy össze találkozhatott az egyszerű vásárló nálunk néha? Igen, igen, igazán gyakran persze. Uh, amikor már vezőszolgálatos voltam, akkor a, a munkaterületem is áthelyeződött, tehát az irodám is az eladó térben volt egy leválasztott rész. És hát nekünk kellett megvásárolnunk, megvásárol, megválaszolnunk a, a bejövő vásárlói leveleket. Nyilván Ezek Demián Sándor. a nagy része dicsér, igen? igen. Nyilván Demián Sándor úr Ugyan. nagyon eltökélt volt abban, hogy az ön arcát szeretné a, a, a buda és skála reklám arcának. Igen, de ez csak később derült ki, tehát amikor már megnyitott a záruház, akkor már még nagyobb erőkkel keresték ezt a bizonyos arcot és aztán szerintem valamikor május tájékán mondták, hogy hát ők nem nagyon találnak, nem vállalnám el mégis. És akkor úgy éreztem, hogyha része vagyok ott annak a tímnek, amelyik ezt, ezt a reklámot tervezi, része vagyok a, az áruház egészének, akkor lehet, hogy összeegyeztethető lesz ez a két munka, meg hát persze a hiúságomat is leegyezgette a történet, úgyhogy elvállaltam. Mit gondol, miért volt akkor a siker a budai skála? Szerintem nagyon meghaladta a korát akkor. Most mai szemmel persze egy ilyen retro áruház kategóriájába esik, de, de többi kezésbé az árult termékeknek a sokrétűsége, de főleg az épület logisztikája, a különböző osztályok átlátható elrendezése, az messze túlmutatotta az akkori kereskedelmi nívó elvárásain. Igen, ha jól olvastam, és akkor 1930 óta nem is épült akkoriban Nagyáruház, tehát akkor mi volt talán az igen, utolsó. Igen, igen, ez, igen, sajnos ugyanez érvényes a kórházakra is, hogy nem igazán épült olyan épület, ami annak épült, ami aztán lett. Ez igen. pedig annak épült, és ez nagyon nagy különbség. Milyen főnök volt a mássángban? Fantasztikus, fantasztikus, nagyon jó szervező, nagyon-nagyon jó kapcsolattartó, és tényleg mindannyian felnéztünk rá. Mert elolvastam egy interjút a 168 órában, amit Jorsvai András készített, abból az derül ki, hogy, hogy mekkora konfliktusok voltak még a politikai bizottságban is arról, hogy megnyílhat-e a Skála Budapest szövetkezeti nagyáruház, mert Fehér Lajos azt szerette volna, ha, ha nem, ezzel szemben Nyers azt gondolta, hogy a falut be kell, mert a moz, szövetkezeti mozgalmat, a falusi szövetkezeteket be kell hozni a, a fővárosba, és mindenki azt mondta, az összes politikus, hogy, hogy bele fog bukni a Skála Budapest nagyáruház ebbe a, a Harcba, konkurenciaharcba nem tud jobb lenni, mint más áruház, és veszteséges lesz. Ehhez képest már az első három hónapban hihetetlen eredményeket és bevételt produkált. Igen, nagyon jó volt az árubeszerzés, az árubeszerzések forrása. Az az igazság, hogy 76 tavaszán még a fogyasztás, mint olyan, a kereskedelem, az nem volt az úgynevezett szocialista értékrendnek a központjában. Tehát nyilván nem volt csekéség ezt kibokszolni, hogy megnyithasson az áruház, de mi nem, nem láttunk igazán ennyire bele, be a kulisszák mögé. Értem. És mi volt a munkája egyébként? Tehát az előbb félbeszakítottam, önt, amikor arról kezdett beszélni, hogy mit csinált a vevőszolgálaton. Igen, igen, igen. Uh, hát uh, többek között a vásárlói levelek megválaszolása is a feladataink közé tartozott. Ezek nagy része nyilván az előbb emondottakból következően dicséret volt, hasonló a mai Facebook oldalakhoz. Azt könnyű kezelni. Viszont volt egy-egy bírálat is, ami hogyha építő kritikát tartalmazott, akkor azt uh, használtuk a szolgáltatások menet közben javítására. Tehát mondjuk adott nagyon a... sokszor cím. Igen. Bocsánat. Bocsánat, nem, a Igen. Sokszor címezték a leveleket személy szerint nekem, mint a skála házi asszonyának. Ugye akkor már ez volt a nevem, vagy skála Ági, vagy a skála háza, házi asszonya. Ezek általában kedves levelek voltak, mégis számomra az egyik nagyon emlékezetes, az nem volt ennyire kedves. Elmondhatom? Hogy ne? Kérem. Ezt egy két-három gyerekes édesanyja írta. A pontos megfogalmazásra már nem emlékszem, de valami olyasmi volt benne, hogy tele a hócipője, mert a férje kigúvat szemekkel bábulja a tévét, ha valamelyik skála reklámom megy. Úgyhogy azt kívánja, majd nézzem meg magam, ha szültem két gyereket. Na igen. az mintha téve. nézem, nézem. Igen, ezt feltette ezt a kérdést. Ö, nem állítom, hogy, hogy egyébként a külső megőrzésében nem a genetikának van a kulcs szerepe, de azért tenni is kell érte valamit, és azt lehetőleg rendszeresen. Ha már a terhesség és az anyaság előkerült, azt tudom, hogy, hogy aggódott a skála Budapest, hogy mi lesz önnel, amikor kiderült, hogy várandós, hogy fog megváltozni. É, igen, igen, igen, igen. Később Demián úr el is mesélte, hogy ők valamikor, titokban, stikában valamilyen rendezvényen megnézték az anyukámat, és ebből azt a következtetést vonták le, hogy na, én a szülésig, és aztán utána semmi több. És amikor bejelentettem, hogy terhes vagyok az első gyerekkel, ez 78 végén volt, akkor felvettek még egy lányt, ő volt Hajós Judit, és onnantól kezdve ketten voltunk. Val valószínűleg emlékeznek még a kedves hallgatók, nézők arra, hogy volt mellettem mindig egy hajú szép lány. Igen, voltak is olyan szatyrok, amin mind a ketten rajta van, bevásárló szatyrok, amin, igen, amin igen, mind a ketten igen. rajta vannak. És az például azt hiszem, hogy a különlegessége volt a Skála Budapestnek, hogy ott adtak először ingyen bevásárló szatyrot, táskát szatyrot. a vásárlóknak. Igen, igen, igen, és ráadásul ilyen képekkel ellátottat, ami akkor különlegesnek számított. Értem. Hát, hogy nem egy egyszínű, esetleg szöveggel nyomott. Onnantól kezdve, hogy ön a háziasszonya fellépett mondjuk az ott rendezett divatbemutatókon, mert ugye a felső szinten volt egy, egy étterem, aminek, ami időnként divatbemutatóknak adott otthont, vagy akkor már csak háziasszonyként viselkedett, felkonferált, vagy nem. Igen, onnantól kezdve már csak háziasszonyként, inkább felkumparáltam, de én ilyenekre nem emlékszem, tehát ott az, az ottani étteremben nem emlékszem a divatbemutatókra. Arra viszont igen, hogy jártuk egy műsoros divatbemutatós programmal az országot, és olyan helyeken léptünk vele fel, ahol áruház volt. Addigra már azt hiszem 54 áruház volt szerte az országban, és egy elég tartalmas neves énekeseket, Cserháti Zsuzsát, Máté Pétert, Korda Györgyöt például felléptető, divatbemutatós műsort adtunk ott elő, és Moldoványi Ákossal ketten konferáltuk. Értem. Hogy lett vég a a kapcsolatának? Uh, Két okból lett vége a skálával a kapcsolatomnak, az egyik a második terhességem, de ez még nem lett volna ok, de a második terhességem bevállalásának az volt az oka, hogy a férjem külföldi állást kapott, és az egész család kiment Bécsbe. Tehát addigra megszületett a második gyerek is, és akkor négyen kimentünk Bécsbe, és ott éltünk. Ez úgy volt tervezve, hogy két-három évig és lett belőle 18. Igen, ez egy elég nagy kihagyás. Úgyhogy én akkor teljesen eltűntem. Nekem ez egyébként úgy jót is tett, mert, mert kicsit féltem attól, hogy, hogy nehezen fogom tudni abba hagyni, és nem voltam benne biztos, hogy jól állna nekem a skála, nagymama szerepe, úgyhogy Értem. ez így egyszerűbb volt. És mennyire volt összetartó a gárda? Mert említette azt, hogy önt 1975-ben találták meg, de én azt olvastam, hogy, hogy már 75 ben elkezdte az a eladóknak a felvételét, kiválasztását is Demián Sándor, és nagyon örült neki, hogy mindenki attól félt, amit így lehetett hallani, hogy egy bukás lesz a skála Budapest, és, és hogy nem nagyon jelentkeztek a, a, az egyébként környékén, és használhatatlan emberek, hanem, hanem olyanak jelentkeztek, akik fiatalok voltak, és érdekelt őket a kihívás, plusz ráadásul vidékiek is voltak nagy részük. Igen, és ettől egy nagyon összetartó és nagyon kedves törzsgárda tagság alakult ki. Arra még emlékszem, hogy miután én 76 elején januárban kezdtem el ott dolgozni, Emiatt a legbüszkébb arra vagyok, hogy az úgynevezett faházas munkatársak közé tartozom, ugyanis akkor még hónapok voltak vissza, hát ugye áprilisban nyitott a Skála igen. Budapest megnyitásáig, és ez a Maroknyi tag egy ilyen építkezési fabódéban dolgozott a nyitásig, sőt, bizonyos osztályok még azután is éveken keresztül. Az ott volt a parkolóban? És ugye, igen, igen, gyakorlatilag igen. Hát... Igen, a skála, a skála mögött volt ez tulajdonképpen, és attól a skálától jobbra volt, hogyha a főbejárattal látunk szemben volt a parkoló, ez pedig mögötte volt. Értem. Nagyon szépen köszönöm, kedves Ági, hogy rendelkezésünkre állt. További jó egészséget, meg minden jót kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm a megkeresést. Örülök, a hogy hallottuk. Hallásra. Kész viszont hallásra. 24 06 3, 24 07 elhangzott kérdését, csinálónak néhány mondat itt a Buda iskálával, a szövetkezeti nagyáruházzal kapcsolatban. Úgyhogy hívjanak bennünket, adat esetben írjanak SMS-eket és meséljék el történeteiket, hol voltak 76. április 3-án, mit vettek ott, és mitől volt különleges a skála. Mert egyébként valóban az volt. Halló, ott vezették be először a vonalkódot is. Jó Így napot kívánok! Szevasz, nagyon üdvözöllek! Hát szóval az a helyzet, hogy én úgy megvoltam sértődve egyáltalán arra, hogy lett a skála, hogy nagyon sokáig nem is mentem, ugyanis én beacos voltam, és a beac pálya helyén. Igen, ott volt egy sporttelep. És az... Bizonyám a beac pálya volt, és, és teljesen meg voltam sértődve, amikor ö, lebontották, és akkor először ilyen barakok mentek ott átul a Bogdáni út környékén, ott lett az új pálya, és aztán évekig nem mentem, míg nem aztán egy rokonunk érkezett Erdélyből, akinek az volt a vágya, hogy elmessen a skálába, és akkor nagyon fegyelmezetten elvittem, és végülis kellemesen csalódtam, tehát mondjuk az érzelmi sértődöttségen túl tényleg akkor modern volt, korszerű volt, választék volt, lent a szupermarket volt szerintem az ország legjobban felszerelt és legnagyobb áruválasztékkal rendelkező üzlete, tehát mondod, nekem csak egy ilyen ilyen belső, hogy hogy merték a páját lebontani. Teljesen jogosan persze. Na, de egyébként a beacpályát egyébként is le kellett volna bontani, mert őskori állapotok voltak. Tehát ha elegondolok a komfort fokozatban, meg a pálya állapotára, meg az összes többi, akkor teljesen érhető volt, csak az érzelmi része ugye az, azért az másképp működött. De egyébként tényleg nagyon jó volt az, az áruház. Emlékszel arra, hogy vásároltál-e ott valamit? Hogyne, utána elég gyakran, és például ott voltak először olyan műszaki cikkek, amik már súrolták a kokomlista határait. Tehát a legkorszerűbb dolgokat, amiket egyébként, amiért lőttek volna a határon, ha behozott Németországból, azt azért egy kicsit más minőségben, de nagyon hasonló színvonalon meg lehetett már a skálába venni. Igen, azt olvastam egyébként... e ebben a Damian interjúban, hogy, hogy ő azt csinálta, hogy, hogy kiment a vámosokhoz, hegyeshalomhoz, és megkérdezte, hogy mit csempésznek be a magyarok. És akkor elmondták neki, és ő meg ennek alapján rendelt árucikkeket, tehát hogy a, a hiányt próbálta kielégíteni. Igen, és aztán én egy teljesen más protokollba találkoztam, de még a sértődésem ideje alatt találkoztam a Demián Sándorral, és akkor nevetve mondtam neki, hogy én azért araktom rá, mert a beadszmáját lebontotta, és akkor megkérdezte, hogy hol építsen nekem egy új sporttelepet. <gül> nagyon kedves. Nagyon <gül> aranyos volt, de mondtam, hogy... És utána érdekesen összeesett, hogy nagyon rövid időn belül jött, aztán ez a vendég, és elmentem, megnéztem az áruházat, és aztán, amikor később összefutottam megint csak más területen protokollva a Demiánnal, akkor megkérdezte, hogy jártam-e már azóta. emlékezett erre a kis tacomra, és, és akkor utána mondta, hogy ha legközelebb megyek, akkor egyet esünk egyet, és akkor ő végig kísér az áruházon. Hát erre aztán persze nem került sor. Egyébként egy tündéri ember volt. Ezt nem tudom, hogy Étköznapi alandó, tehát aki nem munkatársa volt, vagy nem üzlettársa volt, és találkozott vele, az, az milyen benyomással volt utána, de én nekem egy nagyon szimpatikus, nagyon kedves, jogiál, egyébként a nőket különösen udvarias volt, de egyébként az a tipikus nagypapa volt. Érte. A privát életet teszem, természetben. Köszönöm szépen. Hajrá, Skála. Viszont hallásra. További szép napot. Szerveztek. Szia! 24 240793 Halló, napot kívánok! Készen Péter vagyok, Szerbi. Helló, Péter! E, na, miért telefont rakattam, nem ez volt, hanem még kapcsolódnék, amit az előző, hölgy mondott, a beadszpályához, ugyanis most már ugye, a Skála nincs, Budai Hallé van, de hogyha valaki a Alénak a hátsó részén kimegy, ott van egy emlékkő, vagy emlék táblaszerű dolog, répabell a Spylerre emlékeztet, hogyha valaki ezt meg nézni. Értem. És ami a skálát illeti, nem idegentól akarok ékeskednék semmiképpen, de már Demián Sándor neven került. Hogy nézzek fel egy történetet, Demián Sándor volt egyszer a rádió vendége és mindenféle storikat mesélt, és ez egy sztorit osztanám majd most a klub Rádió hallgatóival, mivel a Skála előterében mindig volt a valami akciós vásár. és ki voltak rakva, férfingek, ment, nem ilyen, ő mesélte így, ott szomorkodtak az eladók, hogy senki nem akarja venni, nagyon jó kockást van, mennünk, voltak, ki volt, mint a román importing, itt tudom én 850 forint. És hogyha senki nem akarja venni, így, hát akkor fordítsunk a dolgon, levezette ezt a feliratot, ő mesélte, és két azt, hogy import férfing ezelőtt forint, és akkor elkapkodták pillanatokat, mint a cukrot. Ezt ő mesélte. Ez része volt az üzlet hogy mindig valami trükkel csalogatta be őket. Ennyit akartam, csak a Köszönöm szépen, Péter. Elmondani. Viszont hallásra. Halló, napot kívánok. Atona kiegészíteném ezt az előző szilvesteri műsort, mert a Déri János volt a riporter, aki kérdezgette a Demjánt, Igen. aki egyébként egyel fölöttem jártam, a Műszaki Egyetemre, ő azt 75-ben végzett gépészmérnök. És uh, nem csak ez volt a kérdés, ez az ing, ez az importing, vagy román importing, hanem azt is megkérdezte a Déri János, hogy Miért van az, hogy nálatok a szovjet persgő, a szovjet a, a, a 90 forintba kerül? Demján visszakérdezett, hogy miért, máshol mennyibe kerül? Máshol 70 forint. És ott lehet kapni? Ja, azt nem. Ja, igen. A, a, tudod mit? Ami nálunk nincs, azt mindjárt adjuk. Szép gondolat. Meg szép gondolat, persze. Ő is közgazdász volt, mint a első riportalanyod, és ő is elmondta, amit, amit lelőtt, hogy tényleg volt hátul először ilyen faházak voltak, és azok maradtak nagyon sokáig az irodák. Egyébként meg a Demján az Eszter utcában lakott ilyen három-négy évvel idősebb nálam, én nagyon felnéztem rá, hogy ő, hát ő már me mekkora nagy fiú. Izönként leereszkedett hozzánk, hogy fotizott velünk. Ja, mert hogy akkor te még gyerek voltál, és hol fociztatok? Hát a, a, az ifjúsági szálló helyén, ami a. most már egész másképp hívják, volt ott egy grund a török. török nevezető ez a Rozsadonban, az Adienre utca, a utca, és, és Kút utca által határolt kis terület, ahol felépült egy szálloda a a. 70-es években. Amiről neked egyszerűen már meséltem, amit nem akartál elhinni, hogy annak a földszintjén volt, hogy az idegenvezet, expresszes idegenvezető ismerősöm vagy barátom úgy, üte, úgy itatott a szovjet vendégekkel teát, hogy a, fil, a filtert a álljukba forró vizet rá, amit nem hittél el Igen, akkor nekem. Tudom. Emlékszem rá. Ez pár hónapja volt. Na, akkor csak ennyi a. Jó, de... ja, és a Skálának a tetején volt egy nagyon jó kis étterem. Igen, én is ezt a... említettem. 76-ban végeztem, és az első munkájában a, a, a patyolatnál voltam, szőnyegháztól házig szállító. Három hétig bírtam, mert nagyon kemény meló volt, és a szőnyeg pakoló kislányok közül kiválasztottam egyet, hogy most akkor én elmegyek innen, és akkor Pucsú Uli egy szombat délután, és mondta, hogy hát ő nem jöhet egyedül, mert a barátnőjét is kell hoznia. Aztán ott a barátnő kiválasztott onnan egy fűt, aki szintén ott pakolt, és akkor négyesben ott megjebédeltünk a skálat. Tehát én is nagyon jó volt, mert jó kilátás volt, mert mit tudom én ilyen... terasz volt. Terasz volt igen július vége felén, akkor még jó volt a levegő a városban. Te szerettél ott vásárolni, az... Matyi? Ö, tudod, ott volt az ország legnagyobb, az alaksorban, vagy fél alaksorban, ott volt az ország első hipermarketje. Igen. És az első napokban olyan tömegek voltak ott, mint, mint Moszkvában, amikor a, a gumban érkezett a banán, azt ismered, ugye? Ö, nem. Hát Nem. a gum teraszáró kikijabál a Vöröstérre az igazgató, hogy emberek érkezett egy vonatszerelményi banán, Tessék, so, aki, aki akar, az álljon sorba. Ez szóval a hatalmas tömeg, sokkal nagyobb, mint a Tél túloldalán, tudod, ahol a Mavzolej volt. Érkezett még talán ott is van. Igen, önszerűen ott van. És egy... Ö, ö, Fél óra múlva kikiabál az igazgató, hogy bocsánat, eltársak tévedtem, nem, nem egy terelvénnyel érkezik, hanem csak egy... Ládával. Egy, egy, nem, az a vége. Ja. Csak egy ö, vonat, mi az? Kocsival, egy vagonnyi Aha. vagonnyi érkezik. Az zsidók azok menjenek haza. A, a, egy óra múlva kikiabál, eltársak tévedtem, az a helyzet, hogy hogy nem egy vagonnal érkezett, hanem csak egy kamionnal, úgyhogy a párton kívüliek menjenek haza. Hát lecsappan a sor, egy óra múlva űr, aki kiabál, hogy tévedtünk, mert csak egy kis teheranyautónyi banán érkezett, úgyhogy aki ismer olyan embert, aki nem párt, akkor ki a sorból. Két óra múlva megint kiabál, bocsánat, csak egy ládával érkezett, az Dreznyeveltár az önök egészségére elfogyasztotta, és akkor felzúgatta meg, már megint a zsidók jártak. Jól. <gül> Jó. Köszönöm szépen. Da, Egyébként Igen? a, a történethez az tartozik, hogy felkérték Demián Sándort arra, hogy a, a gumáruházat esetleg vegye át és vegye kézbe. De hát azt mondja, hogy, hogy nem lehetett, tehát ö, amikor az elképzelésé nyomán elkezdett működni a gumáruház, akkor ugyanúgy nem került áru a vásárlók elé, mert hogy a raktárból már széthorták már elkezd, a, az persze. aladók, tehát hát elpaszolták hát egymást. Szocialista kapcsolat, vagy hogy hívták ezt a protekciót akkor? A szocialista kapcsolatrendszer. Ja, igen, igen, igen, az a rendszer az nem maradt. Igen. Köszönöm, Matyi! Köszönöm szépen! Hello! 2406953 2407953 a Buda-skála, az Annu-Budapest mai helyszíne. Halló napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Pál vagyok is. Csak, ö, szerintem ez már elhangzott, valószínű lehet, hogy elhangzott, csak nem hallottam az utolsó riport, az arra emlékeztetett. A, a, először a, a, a reklámarcával beszélt a Igen. skálának, Igen, a, ígessel, és hogy kérdezte, hogy a logisztika, vagy mi volt az oka, hogy ilyen sikeres volt. Hát meggyőződésem, hogyha egy ö, ö, piaci körülmények között, már olyan piaci ö, körülmények között, ahol sátrakban árulják a különböző kúránc termékeket, egy placon árulták volna ezeket, akkor is óriási tömeg lett volna, tehát semmi nem volt ahhoz, hogy, hogy milyen a logisztika, mert e, ugye ez egy leeresztő szelep volt, és hát a Demján úr akkor másként szólították, akkor megkapta azt a lehetőséget, hogy egy kerettel olyan árukat hozzon be, amivel gyakorlatilag sehol máshol az országban nem lehetett találkozni, tehát a TDK kazettától, a banánon át, egyes nyugati cipőkig, ö, és én akkor a műegyetemre jártam akkor tájt és elterjedt az előadóteremben, hogy mit tudom én, farmer érkezett a skálába, akkor ki kiürült az előadóterem, és mindenki rohant, fékevesztettem. Tehát, tehát itt ez nem igazán menedzselés volt, hanem a, ö, iszonyatos áréssel a szocialista viszonyok meglobagolása. Tehát amikor több száz forintért árulták a banánt olyanoknak, akiknek két-három forint volt a fizetésük, és mégis sorban álltak, akkor ez nem volt egy nagy piaci találmány. ez nem volna csak mondani. Értem. Köszönöm szépen, uram. Köszönöm. Viszont, viszont hallásra. Halló, napot kívánok. Jó napot kívánok, Miklós. Gáborbá vagyok. Üdv Gáborbá. Elég régen beszéltünk. Skála élmény. Egy, egyrészt én nagyon utáltam a skálába járni, mert ott, ott órákat kellett várakozni, amíg a feleségem eldöntötte, hogy vesz valamit, vagy nem. Ez neki egy külön Külön program volt, hát ott kezdődött igazából Magyarországon a, a shoppingolás művészete. Amikor Ami... hétköznapi programmá, vagy hétvégi programmá nem esült, ja nem, hát vasárnap nem volt nyitva nyilván a iskála. tehát de hogy, de hogy vasárnap a, nyitva volt. a volt. Igen? Hm. Igen, a lent, bizony. De a felső rész az, az nem a felső részt nem, az, az nagyon szépen el volt választva. Igen, ugye volt egy ilyen mozgójárda, amin fel lehetett menni, meg lehetett jönni, és volt egy lépcső is talán, de hogy valóban így el tudták zárni a, a felső részt. Igen, tehát ott igen, ott a, ami mozgó lépcső ment, a földszinten volt talán egy könyvesbolt, meg talán egy, Kulcsmásoló? Talán egy trafik kulcsmásoló, de én most arról beszélek, ami az utca szint, ja, ja, ja. és lejjebb az áruház szinten, ami a parkoló szint. Igen? Ott volt a kulcsmásoló, meg a gyors nyomda, meg bíró. Igen, igen, meg, igen, meg, igen. Meg, meg, mind, mindenféle csecsebecset. De hát ez meg ami, a... én... ami miatt én, én szerettem oda járni, hát volt voltak katonák. Tudod, mi az, hogy nem készlet? Azt nem tudom. Az m az a mozgósítás idejére... Ja, de hát én épp, épp, építő műszaki lakulatnál voltam, tehát fegyvert egyszer láttam egész szolgálatom alatt, másfél év alatt, úgyhogy... Meg a nekem, nekem így nem, Igen, nekem nem volt közöm ehhez, az m -készlethez. Na, az m az annyit jelentett, hogy bizonyos élelmiszer és minden egyéb tartalékokat felhalmoztak egy, egy vagy több raktárban, és hát azokat a konzerveket, a konzerveket, azokat időnként cserélni kellett a lejárat szerint, és a Demián felvásárolt, Tehát amikor, mit tudom, fél év volt még hátra egy konzervai, mai napig emlékszem, de ki is mondhatom, a Szegedi Paprika Feldolgozó csinálta az úgynevezett marhaus rolládot benne úorkával valami csodálatos kaja volt, és, és 10 forintokért lehetett kapni. Tehát ezért, én ezért szerettem oda járni, mindig kifogni egy ilyen kész, készletkiárusítást. Értem. Köszönöm szépen, Gábor Bá. Akkor minden jót nektek. Viszont hallás a szervusz. Néhány hallgatói SMS. A legfelső emeltem volt a büfén, mindig nagyon sok finomság e, volt, e, az ifjúságom része a skála. Megsirattam, amikor e, bezárt. E, ott ittem először egy másik hallgató, ott itt először minőségi kávéból kapucsinót, soha ki nem hagytam volna. A földszinten egy Kaiserá élelmiszer áruház volt szuper választékkal. E, Tisztelt Szerki, életem leges legjobb munkahelye volt, és még legalább három ember, kivel tartom a kapcsolatot. Írta nekem Ervina 0630 30 30 95 3, 24 06 953 telefonszámunk 240693, illetve 24 953 uh, Orosz történetet, vagy szovjet történetet, majd azért még lehet mesélni ezzel kapcsolatban, hogy milyen volt, amikor Kirilenko itt járt Magyarországon, és megnézte, elvitték a Buda skálába, ahol végigvezette Demián az üzleten, és teljesen megőrült a, a Szovjetunió miniszterelnök helyettese, hogy mi ez tehát, hogy alantas vágyakat szolgál ki ez az áruház azzal, hogy, hogy teljesíti az emberek vágyait és igényeit. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész csók! Én Prejzik Katalin vagyok. Üdvözlöm! És én 1976 előttről szeretnék a skála áruházról valamit elmesélni, mert én részben tervezője voltam. Hm. Én nem építő? tudom, hogy esetleg érdekese. Hogyne, persze. Hát az épületet azt a szöz akkori terv, akkori tervezőirodában, a Kovács István Ibüdias építés tervezte, és én abban az időben aluternél dolgoztam, akik alulminiummal foglalkoztak, és a férjemmel együtt tulajdonképpen egy szabadalmunkat alkalmaztuk itt az épület homlokzatán, ezek a fehér, nem tudom mennyire emlékszik a hallgatóság, ezek 60 szor 2 m 40 es alumínium táblák voltak amiket nagyon speciális módon ö, találtunk ki, hogy hogyan lehet rögzíteni. Hát az épület hatalmas volt, úgyhogy ennek a fölszerelése az hát azért eléggé ö, nagy munkaigényű volt, és az egész épületet ezzel a mi ö, módszerünkkel három hét alatt tudták beburkolni. Én a Műszaki Egyetemen szerkezetet tanítottam, még most is, és az előadásaiból mindig vetítettem a hallgatóknak ezt a módszert, ami ennek a burkolatnak a beakasztását illet nagyon-nagyon bánatos voltam, amikor az épületet lebontották, le attól kezdve a hallgatóknak már csak félképpen tudtam megmutatni a régi skála áruházat, úgyhogy tulajdonképpen ennyit a akartam elmesélni. És mit kapott az ember egy ilyen szabadalomért, ami mondjuk jól megvalósítható volt a skála nagy áruháznál? Hát ez nagyon-nagyon bonyolult dolog, mert ugye a szabadalmat el kellett fogadtatni, az aludterv szolgálati szabadalma volt, ők fizették a szabadalmi díjakat, és aztán utána nagyon kevés munka készült ugyanezzel a módszerrel, úgyhogy semmi. Anyagilag ez nem egy. A felépült után visszament az áruházba? Én persze, hát sokat jártam a áruházba, ugye a műegyetemen tanítottam, onnan nem volt ez messze, úgyhogy én sokat jártam vásárolni. Értem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszonthallásra. Viszont 24 2406953 illetve 24 07 a telefonszámunk, és a pontos történet úgy zajlott egyébként, majd mindjárt keresek egy lámpát, aminél el tudom olvasni az egész történetet, pontosan, ahogy Jósvai Andrásnak nyilatkozta Demián Sándor, és azért van itt a Dániel, akinek nagyon szép szinkronhangja hangja van, hogy, hogy felolvassa ezt nekem, Figyelj, Daniel, itt bejölöm ezt a részt, és akkor ezt innentől idáig kellene olvasni, míg a hallgatók felírnak bennünket. Köszönök szépen! Hallgatlak. De ezt, ezt a hallgatók nem látják, hogy tulajdonképpen, mint hogyha egy ilyen teljes oldalas szikket jelöltél volna ki. Hogyan tudták meg, hogy mit kell majd, vagy mit kell majd a vásárlónak? Soha nem csináltam nagy piackutatást, őszintén szóval kidobott pénznek tartom az ilyesmit. Kimentünk a nyugati határa, megbíztuk a vámosokat, figyeljék, mit hoznak be az emberek. A kurensz pedig megrendeltük mi is, aztán elmentünk a másik határa megnézni, mit visznek ki az emberek, ezeket meg exportáltuk. Kérdezi a riporter. Hogy, hogy tudtak így politikailag életben maradni. Nem mindig volt könnyű. Ma már szinte mulatságos, de tény, hogy a legfelsőbb szovjet politikai köröket is ki tudtuk hozni a sodrukból. Alantas ösztönöket ébreztünk az emberekben, mert hogy 800 féle inget kínálunk, nem csak kettőt. Amikor Brezsniev egyik helyettese, Kirilenko ellátogatott hozzánk, csak egy hajszál választott el a bukástól, de a botrány ott volt a levegőben. Gyakran magas rangú politikai vezetők a skálában. Úgy lenne viccesebb, ha te Igen, igen. ha két példányban printeltem volna aki akkor jobban menne. Legközelebb készülj. Akár ki jött keletről, nyugatról, hozzánk biztos elhozták. Másnap aztán eljött magától is, csak úgy vásárolni. Most mérges vagy rám? Nem, de hogy mi mérges, olyan szépen olvasva. Térjünk vissza kirágóra. Végrohant keresztül kasulcikázott cikázott az áruházon, időskora ellenére a fürk. Für, időskora ellenére fürgek is ember volt, majd végül az őt kísérő újságíró fordulva kifakadt. Ez nem, a mi á, ez nem a mi áruházunk, ez nem a mi ideológiánk. Erre énben nem elszakadt a cérni, és azt válaszoltam neki. A nincsnek nincs ideológiája. Igen, ez a klasszikus mondat. Köszönöm szépen. Ha az elmúlt néhány percben Kemény Dánielt, Demián Sándor legjobb magyar hangját hallották itt a klubrádióban, amikor az annó Budapest helyszíne a budai Skála Budapest szövetkezeti nagyáruház 1976 április harmadikától egészen 2007-ig nyúlik vissza a története. Arra bíztattam a kedves hallgatókat, hogy meséljék el, hogy milyen élményeik, emlékeik vannak ezzel az áruházzal, vagy ott lezajlott vásárlásaikkal kapcsolatban. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Készcsók! Én Ilona vagyok, ö, ö, de visszhangzik, ilyenkor mit kell csinálni? Ki kell kapcsolni a rádiót? hogy a rádiót le kellene kapcsolni. Ö, azt szeretném mondani, majd megyek, próbálom befakcsolni a rádiót, hogy először, amikor megnyílt a skála, akkor én elmentem, mert ott a Koszalányi Dezső télen, és haló. Itt vagyok, hallgatom! És elmentem megnézni, hogy mi az a skála, mert egy kis vidéki lány voltam, és de már akkor hát a fővárosi nagy nőnek éreztem magam, gondoltam, elmegyek vásárolni a skálába, mert hát ugye óriási reklámja volt neki. Hát megláttam egy piros bőrkostümöt, megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy mennyi volt, csak azt, hogy öt valamennyi, kezdődött az ára, kezdődött, megvettem azt a bőrkosztümöt, hm. Egy nagyon szép hasított bőr, de legalább húsz évig még a gyermekem is, aki akkor körülbelül még azt szem nem is élt, és még ő is használta, és akkor valamikor nem régen valamilyen ilyen adománygyűjtéskor adtuk oda, csodálatos szép piros köztünk volt. De a lényeg az, hogy a járt hozzánk a nőklapja újság, és egyszer kinyitom az újságot, és kit látnak szemeim, én voltam lefényképezve a nők laján, ahogy próbálom a kosztümöt. De hát nem szólt nem nekem senki, hanem hát tükrön, a tükr előtt, mint a féle fiatal vidéki lányka, fiatal ott nézegetem magam, és nem tudom, már nem emlékszem rá, nem érdekes volt akkor, hogy félhetettem volna, vagy valami. Hát szóval ez az egyik dolog, hogy megjelentem, és azóta már többször ugyanígy véletlenül, hogy valami érdekes volt, én ott elbámészkodtam, lefényképeztek, másnap megjelentem. Úgy látszik, hogy valami, az arcomon van valami csodálkozás, vagy valami, de szóval nem vagyok egy szép ember, nem vagyok csúnya se, hát átlag magyar, Asszonyka. Az átlag magyar asszonykák nagyon szépek. Itt teszem hozzá. Igen, akkor köszönöm szépen. Most már 84 éves vagyok, de ezt nem bírtam megállni, hogy el nem mondjam. A másik pedig... De otthon a faluban azért megnézték, nem? De nem nagyon szívesen mentem, mert nem akartam, hogy megint lepényképezzenek vagy valami. Uh -huh. És ott az utcán, az, nem tudom, Bartok Béla vagy Akkor milyen, még Bartok Béla volt, ma október 23 nem? Igen, szóval, vagy van, igen. Nem, a Bartóbil az Bartóbil. sok városok árultak az utcán ilyen mindenféle gyümölcsfákat, meg bokrokat, meg mindent, és egy hölgy látta, hogy nagyon nézelődök, mert hát gondolkodtam, hogy bennegyek, elköltsem az utolsó filléremet, vagy pedig, mert ugye nem volt olcsó a skála, és hogy legyek -e ilyen bátor, vagy illetve hanyag kutya, hogy én most megint magamra akarok valamit venni, vagy magamnak, és kizeljel ahogy ott nézelőttem egy hölgy megszólított. Ő ez is fenyőket, meg fenyő, különféle fenyőt árult, és ezért vagyok hálás Sassukálának a mai napig. Nekem ajándékozott egy fenyő. Hát elmondtam neki ezt, hogy Hát most gondolkodom rajta, hogy itt megvegyem ezt a kis fát, vagy pedig bemenjek. És azt mondta, magának adom, és menjen be. Hát én már nem emlékszem, hogy, hogy azt hiszem nem mentem be, mert az kb. 30 cm kis fenyőfa volt, de nem Magyarországról, hanem Görögországból jöttek haza, és már be akarta fejezni az árusítást, és nekem adta azt a fát. Az a fal, körülbelül most 20 méter, duna áll a nyaraló előtt. De jó hangzik. Hát ezért vagyok hálás a Skálának, mert ha nem lett volna a skál, azt nem mentem volna oda. É, arra, visz, arra emlékszik, hogy mondjuk, ugye említette azt, hogy, hogy vidéki kislány volt, hogy a vidéken minden nő járatta a nőklapját, hogy felismerték-e? Anyám jár, járatta, igen. És meg felismerte önt? Arra már nem emlékszem, mert nem volt nekünk, és ez érdekes. Ja, értem. Otkor valahol voltam, és telefonáltak, egy néni jött velem szembe egy összecsavarodott kis papírkával a kezébe, akivel minden nap találkozom reggel, valahova megyek, és kezembe nyom egy papírt, én voltam rajta. Valamint. És, de akkor ez most érdekes, de akkor nekem nem volt érdekes. Nekem az volt érdekes, hogy, hogy én elmentem vásárolni. Értem. Köszönöm szépen, Ildik, hogy elmesélte ezt a történetet. Én is köszönöm, és további jó munkát kívánok. Szeretem a műsorát, viszont... Megtisztel. A... Köszönöm szépen, kész csokom Gondolkodtam rajta, hogy, hogy mi volt a, a, az október 23-a út. Aztán hallgatók és jelezték, meg én is megnéztem a a Wikipédia oldalán a, a Skál Budapestnek, hogy Sönherc Zoltán utca volt korábban. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, gondosné vagyok, egy kéziskálás so. dolgozó. <gül> Halló! Itt vagyok, hallgatom! 1980 óta dolgoztam a Skálában, később pedig a Metváruházban. Nagyon sok szépet és jól hallottam most a skáláról, azonban egy-két dolgot szeretnék kiavítani. Jó. Soha nem volt, bocsánat, csak meg vagyok nagyon fájtva, soha nem volt abban nem több száz forint, 25 forintért -e árultuk, pontosan emlékszem. Damian mindig nagyon vigyázott arra, hogy a szegény emberek is hozzájuthassanak mindenhez. Ezért volt a 90 forintos paradicsom, a 25 forintos banán és a 25 forintos narancs. Az egyik hallgatójuk vonalkodról, vagy önvonalkódról beszélt. Én említettem, igen. A, igen, a vonalkód a áruházban Igen. áruházban van 84. május másodikán, utána lett a Budapestbe bevezetve elnézést, hogy javítom. És uh, van, aki a beszerzésről beszélt, hogy könnyű volt a Demiánnak, mert bármit el tudott volna adni ő is egy sátorban, ha kurencikeket kap. Igen. Hát a kurencikeket meg kellett keresni. Ahhoz el kellett menni a külkereseknek külföldre, föl kellett, meg kellett találni a forrásokat, le kellett alkudni az árát, be kellett hozni, az engedélyeket el kellett intézni, stb. stb. Nem volt ez annyira egyszerű. Az egész kála nem volt egyszerű, hiszen valami egészen újat adott az országban, ami még nem volt. Az adda neved a munkádhoz. Először a skálások rakták ki a nevüket ki tűzön, hogy tudják a vevők, hogy kivel beszélnek, kit dicsérhetnek, vagy kire tehetnek panaszt. A skálában volt először hónap dolgozója, amikor az adott osztály legjobb dolgozóját megjutalmazták, akkor 5000 forinttal. Az sok. Igen. És egy szót a Demjánról. hát a világ legjobb főnöke volt. Én nagyon sokáig dolgoztam vele, életem legszebb időszaka volt, a skálás időszak. Sajnálom, hogy vége. Értem. És mi a, a legintenzívebb emléke az áruházal kapcsolatban? Budapesten? Igen. Hát én azt hiszem, az, amikor Demián végigment az áruházon. Ezt naponta megtette? Ha, ha nem is naponta, de nagyon-nagyon gyakran akkor oda ment egy eladóhoz, és megkérdezte, hogy hogy van Zsolt nevű kisfia, tehát pontosan tudta, ha beteg volt, akkor megkérdezte, hogy hogy van, Mindenkiről, majdnem az ezer emberről mindent tudott, tehát hihetetlen agya volt, olyan ember volt, amilyen nagyon-nagyon kevés. Most ezt a sajnálom, hogy már elment, de nagyon, tényleg, olyan ember volt, amilyen ritka, hihetetlen, szigorú, nagyon sok munkát követett, de meg is fizette az embereket. Jól, jól, jól lehetett keresni a skálában? Uh, igen. A kereskedelmi viszonyokat tekintve, igen, arra voltam kíváncsi. Igen, igen, igen. És megbecsülték az embereket. Más volt, jó hangulat volt. Becsülték egymást a dolgozók. Én azt hiszem, kevés a skálás van aki a, erre az időszakára nem örömmel és boldogan gondol vissza. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy kiegészített. Írni fogok a Wikipédiának, mert náluk szerepel a Skála Budapest Nagyáruház szövetkezeti nagyáruházzal kapcsolatban, hogy 1984-ben Magyarországon a kiskereskedelem, kiskereskedelemben először itt vezették be a vonalkódot, tehát uh -huh. nem magamtól voltam hülye. Hanem, Bocsánat, hát. hogy kiavítottam, és én nem is erre gondoltam, hanem én részt vettem a, a metroáluház nyitásában vezetőként, és ezért pontosan tudom, hogy mit dolgoztunk, mire sikerült a vonalkodrendszer több mint egy évig előkészítve bevezetni, és utána nem sokkal lett a Budapestbe is. Mennyire volt konkurenciája a, a, a, a nyugati téri skála a, a budainak? Egyik Buda, másik Pest semmiben. Talán ö, egymással versenktünk, hogy ö, kinek jobb a forgalma, vagy ki tud jobban beszerezni árut, mert tennára árubeszerzők voltak az áruházak, ö, kinek nagyobb a választéka, de a vásárlók szempontjából semmi. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélt ezt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Készcsókon viszont hallásra. Köszönöm szépen. Halló, jó napot kívánok! Halló! Készcsók! Jó napot kívánok, Rácz Józsefné vagyok. Üdvözlöm. A családomnak a skála volt az áruház. Gyerekeimmel nagyon szívesen jártunk oda, és ha valami jó, szép, holmit akartunk venni, akkor felültünk a villamosra, és ott kötöttünk ki. Nagyon szerettem, és az egész családom szívesen gondol rá, csak ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Van valami tárgy otthon, amit ott vásároltak? cipőt nagyon szerettem, és ott lehetett kapni abban az időben a legmodernebb cipőket, úgyhogy ott azt vásároltam, meg volt egy kedves emlékem, a gyerekem szaladgáltat össze-vissza az áruházba, már az áruk között, és a hangomról ismert fel egy nagyon-nagyon régi ismerősöm, és ez olyan nagy élmény volt nekem, hogy ott találkoztam vele hosszú évek óta. Értem. Köszönöm szépen, hogy ezt. Köszönöm szépen, én is, hogy meghallgatott viszont hallásra. Súcsok a viszont hallásra. 24 3, illetve 24 07 3, ez az Annó Budapest, az önökelázatos narrátorával, no Ded Miklóssal, megnézzük mindjárt, hogy az SMS-falra érkezette valami, mert hamarosan hírek következnek itt a klubrádióban, és igen, arra figyelmeztetnek a hallgatók, a kutató is azt írja, hogy a Sönher Zoltán utca, ut, utca vagy út volt. Az mai október 23-a utca, illetve az a kedves hallgató Erőn, aki azt írta, hogy az élet legjobb munkahelye volt, és hogy három emberkével tartja a kapcsolatot. Ő azt is írja, folytatta egy másik SMS-ben, hogy jól lóvé és sok szép lányka volt a Skála Budapest. Szövetkezeti Nagyáruházban, akkoriban, amikor Ervin ott dolgozott, úgyhogy jöjjenek mások is, és meséljék el történeteiket a Skála Budapest Szövetkezeti Nagyáruház. Annyira hülyessék ezt mindig így kimondani. Mindenki tudja, hogy a budai skáláról beszélünk, tehát az emlékeiket meséljék el nekem a budai skálával kapcsolatban, és én meg közben intézkedek, hogy húzzák ki ezt a dolgot a vonalkódról, a Wikipédiáról. Halló, kedves Wikipédia! Jó napot kívánok! Panks Miklós vagyok a Klubrádióból. Egy tévedésre szeretném felhívni a kedves figyelmüket. Nem a budai skálban vezették be Magyarországon 1984-ben a vonalkódot, hanem a nyugati térben. Tudod, hogy forrást kell megadni egyébként a Wikipédiánál. Minden te? egyes információhoz, amit te kijavítasz. Úgyhogy javaslom ezt a rádióműsort. Jó, tehát akkor lesz egy, igazítsuk helyre a wikipédiát című rádium isor, és A időre... is alapíthatnánk ezzel az erővel. Te regisztrált Wikipédia felhasználó, vagy tehát bele szoktál időnként szócikkbe kötni? Némileg, de egyébként ilyen helyesírási hibákat szoktam csak javítgatni, gatni. Tehát az, egy nyelvtan vagy. Ropan roppant mód idegesít. Uh -huh. Oké, okay, Dániel, rendben van, kemény dániát hallották. Őt idegesítik a helyesírás hibák, engem is idegesítenek egyébként. De, és megpróbálok helyesen írni. Most jönnek a hírek itt a Klubrádióban, és utána folytatódik a skála budai, a budai skálát bemutató Annó Budapest itt a Klubrádióban. Hívjanak bennünket. Anno Budapest Az ismeretlen főváros és Ded Miklós Az egyik kedves hallgatómnak azért emlékezetes 1976. április harmadika, mert hogy akkor született a kisfia, úgyhogy Cornélianak gratulálunk a kisfiához, illetve hát ez a nap arról is ismerhetes, vagy arról is megismerkszik, hogy ezen a napon adták át a budai iskálát. Most mi, ne húzod már a szádat, neki lát, ki a grammatika náci, már látom. Nem, nem, nem, amiatt egyébként ha hanem, hanem azt, abba belegondolni, hogy két évre rászületett meg édesanyám. Mi van? Nem hiszed, de tényleg Nem. így van. Hány éves édesanyád? 79-es. Ne, ne De tényleg. Értem. Hát jó, akkor ennyi belterj után. Halag, úgy. Azért térjünk vissza a, a műsorunkhoz, amely a budai skáláról szól. 24 2407953, illetve sms ben 30, -30 amire azt írta a Dunakeszi Révtülő 11 fok. Hajrá, Miklós, szép napot kíván. Tündér Lala, közszépen. Halló, jó napot kívánok. Készcsókom. Én vagyok a adásban. Hordosi Lászlóné vagyok. Nekem is vannak emlékeim a skálával kapcsolatban. Még pedig? Nem tudom. Későn kapcsolódtam be az adásba, hogy korábban szó volt-e arról, hogy kiépítette a skálát. Melyik vállalat? A... említett egy kedves Nem. hallgató, aki az alu dolgozott. Elhangzott. Elhangzott már, lehalkítaná a rádióját? Vagy kikapcsolná? Nincs, nincs itt rádió közelemben. Ja, értem, csak egy kicsit olyan visszhangosa. Igen. Mondom. Tehát a középület vállalat volt az, aki építette. Ő egy volt egy a kivitelező. Egyes legnagyobb építőipari cége volt. És hát a nevében benne van az, hogy milyen épületeket, óperapelújítást és kórházakat egyebet épített. A többek között a skálát is. De a Damien úr, mielőtt a skálát megépítette, ennek a cégnek a dolgozóit, művezető, építésvezetőket, kiutaztatta Angliába. Erről sem beszélt senki. Nem, ugye? nem, nem. Nem, nem Damien. Tehát Magyarországon ilyen cég, még, ilyen ö, áruház még nem épült, és tanulmányútra kiutaztatta Londonba, ahol... Ezek a dolgozók, tehát a, a művezető, építésvezető, többek között az én bátyám volt a művezető. Nagyon izgult, nagyon ideges volt, mert repülőn még addig nem utazott. Értem. Tehát ez a cég építette, és később aztán a nyugatival szemben is épült egy ami amit hát nem bontottak le, az még... Megvan. Igen, igen. Csak, csak a neve volt Skála. Tehát ezt szerettem volna elmondani, hogy ez a cég építette, és az építésvezetőket, művezetőket kivítette Demián úr Dem a -ja. tanulmányútra, mielőtt elkezdték a Skálát építeni. Értem, Demián úr, a Demián úr, de ez apróság. Csak a, csak a pontoság kedvéért, és az is hozzátartozik, hogy, hogy gyakorlatilag az építés folyamatába is bele, -bele Demián úr, amikor úgy gondolta, meg a tervezésbe is, amikor úgy gondolta, hogy, hogy neki jobb ötletei van volnának, vagy vannak az épületel kapcsolatban, meg a... Akkor, akkor konzultált folyamatosan a tervezőkkel. Akkor építésvezetők, vagy művezetők, akik dolgoztak valószínűleg többet tudnának erről mondani, én csak ö, ö, ezt azért akartam elmondani, mert igazából az én bátyám volt a művezető, aki <coughs> kiutaztattak Angliában, nem egyedül, a többi kollégájával eh, művezetővel együtt. Művezetővel együtt, Ugye Úgy aztán a, a közben az én, az én bátyám már sem él, viszont közben az építés folyamának, hogy szólt vele a gyerriel nem tudom. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Nem mondani, mondani, hogy csak ennyit akartam. Köszönöm. Kész, sok, viszont, hallásra. viszont hallásra. Azt írta Joka, egy reklámversik, ami berögzült a fejembe, de hát ezt azt hiszem, hogy idéztem már, van. Megjön a kedve, ha vár a kedve, mert kettőtől keddig mindig más kedvezmények kedveskedik minden skálaváruház, De sok ilyen reklám volt egyébként, és amit a Huan összerakott videót a Klubrádió Facebook oldalára, meg a YouTube-ra, abban is szerepel ez a kis, versik ez a reklám halum. Be... Jó napot kívánok! Kész csókom. Csak azt szeretném mondani, hogy a Skálát a szövetkezeti tervezővállalat tervezte, és Kovács István volt az építő. Ez elhangzott, igen. Mielőtt megnyitották az áruházat, mi, akik ott dolgoztunk a Söfterbe, elmehettünk egy próbavásárlásra, tehát még jóval a megnyitás előtt, és én a férjemnek akkor ott vettem egy Lee farmer 500 forintért. Az hihetetlen jó ár. 1975-ben egy 500-ér. Ez húzós volt. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam Na, Nagyon kedves, köszönöm, köszönöm szépen. Viszont hallásra Dániel, beszélni szerettél volna a száddal. Csak azon gondolkoztam, hogy mennyi idő lehetett, amíg ezt a verset megjegyezted. Vagy ennyiszer hallottad és hatást gyakorolt rád, vagy mi történted? hát azt hiszem, hogy, hogy erről inkább Sas kellett volna megkérdezni, mert azt hiszem, hogy az összes ilyen fontos reklámfilmet ő csinálta a 70-es, 80-es évek Magyarországán, hogy hogyan is találták ezt ki, vagy hogyan működött a skála reklámfilmje. Ezek, Ezek szerint jól. Jó. Persze, mindenki emlékszik rá. Halói napot kívánok! Jó napot kívánok, János vagyok! Hát egy picit ez most spontán lesz, mert elég kerültem be, még egy pár dolognak utána akartam nézni, Na most egy csomó mindent már elmondtak. Az unoka testvéreim még ott laktak a Sönhercen, és ott ráláttam az első emeletről erre bizonyos beadsalakos pályára, ami eleve egy teli találat volt, hogy ezt ugye kinézte magának, és el is tudta intézni de mián, hogy ott legyen. Tehát jó a sport, de a pálya úgy olyan értemben ott, hát hogy mondjam, nem volt akkora érték, mint a skála. Na most a következő pedig, hogy egy érdekes, megkockáztatom, hogy a Demján Sándor, egy bizonyos értelemben, legalábbis egy szimbolikus, vagy egy történelmi személyiség. Tehát ugye itt a hipermarket csomó mindent már elmondtak, amit nem akarok ismételgetni. Ugye jellegzetes volt ez a bizonyos szovjet látogatás is, hogy minnek annyi férfink, stb. stb. Itt csak röviden beszúrnám, hogy annak idején én követtem a antonioninak a munkásságát. Ahol is volt egy ilyen érdekes fordulópont a Nagyítás című filmtől, ott jött az Abriski Point. És tulajdonképpen én ezeket nagyjából úgy vettem annak idején, hogy tizenéveim végén, huszas éveim elején, hogy Hát egy bizonyos kritika volt a fogyasztói társadalom és a kapitalizmus fölött. Tehát ugye, hogy a jellegzetes az Abriski pontnál, hogy hát többször fölrobban és újra visszáll az a szuper villa, Ugye azt hiszem, aki láttanak nem kell magyarázni ellenetet. És ugye ott úsznak a fogyasztói társadalom szimbólumai a Pink Floyd zenére. Igen. És így tovább. Na most tehát akkor itt röviden visszatérve, tulajdonképpen a, Mar a Na most nem lehetne mondta a Maria József nevét, majdnem. Tehát a Lemjás Sándor érdekes módon a skálával egész jellegzetesen bizonyos a fogyasztói társadalmat Ő kezdte bevezetni Magyarországon. Na most egy olyan fajta rálátásom van a személyére, hogy egy ilyen export főválkozó cégnél voltam, ahol volt egy csoport, aki közvetlen kapcsolatba a Demján legközelebbi munkatársaival. Tehát először is megcsinálta, hogy ezt a skálát ott azon a bizonyos szuperhelyen. Igen. De nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a legjobb tudomásom szerint az apósa Marja József volt. Tehát az ő személye nélkül, mármint hogy demián személye nélkül, és a Marjai személye, tehát a kapcsolatrendszer nélkül az egész nem lett volna. Mert itt már korábban valaki mondta, hogy mindenféle deviz a kerethez is hozzájutott a Demián, amit aztán nagyon profi módon tudott ő felhasználni. Ugye, hogy nézte, hogy a két határt a nyugat és a kelet stb. Tehát valóban profi módon működött, ugye a reklám mindent itt ő már tudott alkalmazni, de ezt kellettek a kapcsolatai is tulajdonképpen. És hát, hogy másnak is jusson lehetőség, Azért én bizonyosítanában nagyon nagyra becsülöm emberileg, de igazán nem tudom hova tenni az egész működését, mint hogy azt hiszem szegény ő maga se tudta élete végén, hogy amikor hát ugye, megtörtént a rendszerváltás, akkor volt egy kanadai nagyon jó hiszem, barátja vagy üzlettárs, ez a Munk Péter. Igen akire ő többszörösen szintén tudott támaszkodni, tehát voltak ilyen fajta kapcsolatai is. És ha jól tudom, itt most ez részleteket nem tudok, de 90 táján ő kiment a még rövid ideig létező Szovjetunióba. És ott még szintén valami fajta tőkét tudott összehozni, amit aztán hazahozott és itthon fektette be. Na most két rövid kritikai észrevételt még tennék, és aztán átadnám a szót másnak, hogy hát én ellentmondásosnak látom az egész tevékenységét. Bocsánat, még azért azt kiemelem, hogy még 90 előtt addig tudta növelni, bővíteni a vállalkozását, ezt kell, hogy mondjam, Ugye a szövetkezeti irányból indult el, Igen. és ugye Bicskén volt elég sokáig ilyen, ami szóval vezető, onnan indult. A Gorzi Mátész elnöke volt. Igen, tehát egy, egy agytrözt működött nála, és itt volt a mi cégünknél is egy három ember, aki ezzel kapcsolatban volt, ahol mindenfélét kutattak, hogy mi az, ami perspektívikus és jövedelmező dolog, és például a giriszta humusz ilyennek látszott. Hát aztán nem jött be igazán. A másik, hogy azt hiszem, hogy exportjogot is tudott szerezni, és ott a Boráros tér közvetlen közelében, szerintem ami kiszuperált malom, vagy nem tudom mi a túró volt az, ott volt az ő ilyen export részlege végül is. Akkor ott egy éles vágás, ugye kiment, visszajött, hozta a tőkét, Na most én viszont a Skála metró is szóba került. Hát szerintem, ugye Bécsben, hát az a bizonyos szűz a városon kívül van. Tehát ezzel szerintem viszont agyon vágták a körutat, és bizonyos a Rákóczi. tehát a hagyományos budapesti bevásárló főutakat, hogy így a város közepébe beengedték. Ez amit el tudott intézni. A másik pedig ugye a Dunapart, ahol ő fölépítette a Nemzeti Színházat, és cserébe megkapta boros boráros tértől, ha jöttem a Dunapartot, hát amit elég sajátságos módon épített be. Jó, de ez már igazából nem tartozik, azt hiszem, a budai Skál a történetéhez. Nem, nem, nem, nem, nem. kezdjünk elkalandozni. Én valóban el is vágom a dolgot, hogy Én is. tulajdonképpen még köze volt a, a, az a bizonyos nagyimre Imre szobor, tehát a híd, stb. felállításához. És a végén azon ledöbbentem, hogy interjút adott, ahol valami nagyon megkeseredett embert láttam. Értem. Várjam. Volt. Nagyon nagy dolgokat uh -huh. csinált, szinte megmondom, hogy történelmi dolgokat, csak nagyon ellentmondásosnak látom én, és azt hiszem ő is saját magát. Mindegy. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Egy jó ellentmondás látása személyünkben az egyáltalán nem árt. Köszönöm szépen, hogy telefonát. Igen, csak ugye ez egy történelmi kor volt, ahol ő tudott létezni és mozogni, és egy óriási teljesítmény nyújtott, ezt el kell ismerni. Köszönöm szépen, Uram. Viszont hallásra. Viszont 24 2407953 95 3, 24 -95 -3. napot kívánok! Halló! Jó napot! Jó napot kívánok, Bucsai, Anna vagyok! Készsök, Anna! Na, én csak egy ilyen rövidke történetet szeretnék elmondani, én 90... na 76-ban mentem férhez, és akkor kezdett divatba jönni, azt hiszem, ezek a vásárlási utalványok. És én a kollégáimtól ilyen skála vásárlási utalványt kaptam, amivel elmentem a férjemmel a skálába, és akkor még úgy emlékszem az alaksorban, hogy hol volt egy ilyen élelmiszerüzlet. Igen. De olyan mindenféle volt ott, és akkor mi többek között vásároltunk ott evőeszközkészletet, ami egy ilyen szépen egy ilyen dobozban volt, és hát az, annyi volt neki a hiányosság, hogy nem volt benne mokkáskanál. Na most mi találtunk ilyen mokkáskanalat, így egy darab össze volt fogva egy gumival, igen, ám de akkor jöttek be ezek a kosarak is, ezek a bevásárlók, ko nem kosarak, kocsik, hanem kocsik. Bevásárló kocsik, igen. Igen, és akkor ugye beraktuk a doboz, meg a többek között, amit vettünk, meg bedobtuk ugye ezt a haldaromokkás kanalat is, de mindig kiesett a lukon. Ezt erre fogtam, és akkor ugye fölemeltem a doboz, amiben a többi eszköz volt, bedobtam abba, és majd, majd ugye majd fizetünk, akkor szólunk és elfelejtettük. Úgyhogy én a mai napig ezt úgy, emléke, úgy emlékszem vissza, hogy vissza, életem életembe loptam üzletbe. Akkor is véletlenül. Már talán nem fognak engem ezért megbüntetni, de hát utána jöttünk rá, amikor fizettünk, mentünk ki, akkor mondtam a férjemnek, úristen, mi kiloptuk a mokás kanálat, ennyi, ennyi a skáláról, és ezért emlékszek rá vissza, mert tudom, hogy abban az éve mentem férhez, meg minden, úgyhogy... Köszönöm szépen. csak egy... Ilyen kis rövid szőszenet az életből, meg a skálával kapcsolatban. Úgyhogy... Köszönöm szépen! Kérjük viszont, viszont hallásra! Azt írja egy kedves hallgató, SMS-ben tisztelt műsorvezetők. Én három évig dolgoztam, ott rengeteg emlékem van, első munkahelyem volt, 1977 decemberben kerestek meg a szakközépiskolát, ahová jártam. Ösztöndíjat ajánlottak visszamenőleg is, és karácsony előtt. Na, hogy elfogadtuk néhány barátnőm, mert kis szépséghiba, hogy a beígért plusz alapbér emelést és a jeles érjétségi eredményért nem kaptuk meg, írta Erika. Egy másik hallgató, persze mindig több volt, és... Egy másik hallgató azt írta, hogy a skála a Borároson saját nagy raktára volt. Az első években e, a skálában minden reggel bemondták a kollégának az előző napi korvin és skála áruházi forgalmat. Persze a skála mindig több volt. Ezt is Erika írta. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok! Készsok! Római Mari vagyok. Ami még nem merült fel a skálával kapcsolatban, én is skálás voltam. Csak én a HBH skálánál dolgoztam. Az mi csoda? HBH skála. Van a Kaltenberg nevezetű söröző, ez a Bajor királyi söröző, Igen. ha jól emlékszem, Azt kívták, tudom. de szerintem most is megvan. Ott van egy minisörgyár. És amikor én oda kerültem dolgozni, akkor az még HBH skála tulajdonában volt, úgyis, mint a Damian tulajdonában. Igen. De ez különösebben nem vert föl nagy port. A Kaltemberg minisörgyár egyébként annak idején nagyon-nagyon népszerű -nagyon volt, talán még mindig az. én még mindig elbírnám mondani a minisörgyárnak a, a eljárását, de ez is a skáláé volt. Úgy hívták, hogy HBH skála, és ott a Kaltemberg sörözőnek talán a vagy a mellette levő épületben ott voltak a irodák egyébként. De ilyen nagy, különösebben nagy port nem vert föl a dolog, csak mondom, ez is kála. De sikeres volt, mint vállalkozás? A a, a tembek, Igen. Igen, szerintem az volt, de aztán, hogy hogy szabadult meg tőle a, a demián abszolút nem emlékszem, de én nagyon sokáig aztán a HBH-nál dolgoztam, vagy tíz évig, és azért eszembe jutott, hogy amikor indult, akkor már mint hogy én oda kerültem, akkor volt HBH skála. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Kihinné, nem? Igen. <gül> Mert mindenki csak a, a, azértől az azértől beszél a, a, a budai skáláról. Az áruházról, igen. Köszönöm Minden szépen, hogy mostanában. Viszont halásra. Azt is írta egy kedves hallgató, vagy másik, hogy tisztelt Miklós és Dániel, nagyon klassz a műsor, külön tetszett a Wikipédia megszólítása hajrá tovább. Kettők eddig mindig más kedvezménye, kedveskedik, kedves kedves, mind... rosszul írta a hallgató, mert az minden skáló áruház volt már a reklámban. Az SMS-ben nem szerepel. Halló, napot kívánok! Halló! Jó napot! Halló! Készség, tessék beszélni! Én vagyok a vonalba Hartani. Igen, öntetszik tetszik lenni. Jó, hát én tulajdonképpen a skála indulásáról szeretnék néhány szót, mint konkurenci cég jó, hogy mi akkoriban, hát a Budapest legnagyobb kereskedelmi egysége közé tartoztunk, fővárosi gazedény, közel száz üzlettel több áruházzal Igen? a hátunk mögött. Ezzel együtt, amikor meghallottunk, hogy a skála áruház meg fog nyílni, volt egy nagyon rossz érzés, mint a féle kereskedő, hát kicsit bizalmatlanok voltunk, és Had ez nagyjából úgy be is következett, amikor megnyitottak, illetve már nyitás előtt elkezdték az embereket toborozni. Az elején mondta ott egy hölcs, hogy nehezen jött össze a létszám, hát bizony tőlük is elcsábítottak egy csomó jó szakembert, nagyon-nagyon széles skálán dolgoztunk, mondhatnám az, hogy szélesebb, mint a skála, hiszen 36 csoportunk volt a városban, És Bizony áruforgalmi előadóktól eladókig jól megfizetve jó néhány embert elcsábítottak, de hát erről mi nem tehettünk. Aztán később argus szemmel figyeltük a működésüket, és hát kicsit irigykedve tapasztaltuk, hogy bizony az áru választékában olyan termékek is vannak, ami hát nyugatról jön, és hát nekünk nagyon-nagyon kevés izott. ebből, miután kerettel dolgoztunk, ugye, amit a, a minisztérium keretet megállapított, és mindig kevés volt. És hát egyetlen, egy közvetlen ö, ilyen árukapcsolatunk volt velük, az országba először ö, közösen ők és mi hoztunk be mosogatógépeket. Hm. És a kerigazgató szól egyik alkalommal, hogy a skázától átjönnek, és egész tessük az árakat, hogy a kétség milyen áron fogja ezt forgalomba hozni. Őszintén megmondom nekem, nem nagyon tetszett, mert ugye ez árkartelt jelent, de hát a kollégák megjelentek, hát mi is belementünk az általuk ajánlott árba, soha nem felejtem el. 40 ezer forint, ez akkor nagyon nagy pénz volt. És hát megállapodtunk, mi azt a kevés terméket szétterítettük néhány nagy üzletünkbe, és akkor jött a bumerang, képzelje el, hogy nem tudtuk, hogy ehhez egy speciális vízkőoldó termék tartozik, és ennyi nem lehet eladni. Hát rettenetes volt, egy éves szaladgáltunk az engedély után, és addig ott álltak ezek a gépek készletem, mert enélkül nem lehetett eladni. Hát a skála egy kicsit könnyebben boldogult, a kiváló kapcsolataik voltak. Nekem az az érzésem, hogy abban az időben a szövetkezeti vonalat talán túlzottan is hát menedzselték ilyen olyan kedvezményekkel. Ez mutatja azt is, hogy a meglévő profilba tartozó nagykereskedelmi vállalatok mellett, ugye amit említette valamelyik előző hozászoló, hogy a Malom épületben, a Soroksárjúton létrehoztak egy nagykereskedelmi céget. Igen. Hát mi persze, mint minden mert nagyon-nagyon ügyes kollégáink, szakembereink voltak, ha Létezett, valami áru, azt azonnal fölfedezték és hát meg volt néhány üzletvezetőnek az a jó szokása, hogy engem rögtön értesített. Hát minden itt ott voltunk, így többek között ott is megjelentünk és olyan mezőgazdasági kisgépeket hoztak be, hát amiről mi csak álmodni mertünk többek között a japán kapálógép is egyebek. Hát természetesen felajánlották, hogy kiszolgálnak minket, mi pedig boldogan adtuk meg az igényeinket, Hát utólag jöttünk rá, hogy ez tulajdonképpen egy felmérés is volt, mert nekünk akkor még nem volt egy széles hálózatuk, hát a skála adva volt, de többiek úgy lassan kezdtek éledezni, és hát bizony, amikor kialakult a kiskereskedelmi hálózatuk, hát mi egyre kevesebb terméket kaptunk tőlük, tehát ezt is tudomásul kellett venni, mi egy több milliárdos cég voltunk, nekünk is voltak kapcsolataink, de hát talán nem olyan erős, mint a Demján úrnak, akit különben nagyon tiszteltem, és nagyon-nagyon elismeréssel figyeltem a munkáját. Egy kicsit argus szemmel, természetesen, mint egy kis konkurens, de hát így maradt meg az emlékembe. Többet nem kívánnék mondani. Köszönöm, Köszönöm szépen, sokan viszont hallásra. 24 3, illetve 24 07 3, ez itt az Annó Budapest, amely ma a budai iskálában jár. Haló. Jó napot kívánok, barácsolna vagyok. Kész Anna. Még életemben nem telefonáltam de sehova, de most ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy azt az élményt elmondjam, amit azóta is zajkálgatok. Nekem, mikor a skála megnyílt, három gyerekem kicsi volt, dolgoztam, semmire nem értem rá. Karácsony előtt kivettem egy nap szabadságot, bevetettem magam a skálába, elmentem a fodrászhoz, bevásároltam a karácsonyi ajándékokat, ruhát vettem magamnak, aztán megebédeltem, megkávéztam, akkor még figyelni is lehetett a kávézóban, majd még a lent a közébe bevásároltam a karácsonyi valót, és teljesen az, úgy éreztem, hogy a szabadság körbefont ennyi Érte. tulajdonképpen. képe. Tehát ez a szép emlék. Igen. Köszönöm szépen a jelmesélyte. köszönöm. meg jó szokását, és telefonáljon máskor is, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Marika vagyok, és közel lakom a régi skálához. El kell mondjam, hogy itt élet 40 éve, és a kis formájáról is az egyszerű ember gondolatköréből akarom megvilágítani. Jó. Korai mozgólépcső lépcső volt ott. Fodrász ahogy most már előttem mondták, én oda jártam évekig, és mindent meg lehetett kapni. Egy nagy légterű volt átlátható, és a vevő át Tehát átláttuk, hogy mit, hogyan, kép és akkor már mindjárt mindent meg akartunk venni. Egy érdekesség apróság, hogy a kisfiam, Egyszer csak eltűnt mellőlem a porcelán osztályon, és kétségbeesve kerestem, majd az egyik kollega megtalálta a fiú vagy lány kérdezte, és a tévé odahozta. Mert elment a gyerek, és megállt tévét nézni. Igen, és, és tulajdonképpen az, ez egy jó bevő fogás, hogy ilyen nagy átlátható terek voltak. Divat bemutató volt az áruház előtt. Egyszerű konfekciót cikkekből, ami nekem nagyon közel állt a lelkemhez, és ahogyan én azt ott láttam, bementem, meg is vettem. Tehát ez is egy ilyen emberi közvetlen kapcsolatot felépítő. Bontás előtt két tekrényt vásároltam egy áráért, hazafutottam pénzért. És egy érdekességgel szeretném zárni, hogy még én most is így hívom, hogy a az Allé-t hívja budai skálának. Igen, az állé helyett, mert anyám, aki az állét már nem látta vidéken él, ha megkérdezi, hun ez a gyerek, mondom neki, hogy elment a skálába. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kész Minden jót viszont a 80-as években autót is lehetett venni nyugat-német márkáért, írja egy hallgató SMS-ben. Három hét alatt megjött az 1500-as Lada, a Merkurán négy év volt a várakozás, ráadásul az autó tele volt nyugati alkatrészekkel, 8000 Deutsche Mark volt az Ára, és Hamburgból érkeztek, írta nekünk Robi. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Gábor vagyok! Üdv Gábor! Kíván! Kicsit autentikusnak érzem magam, mert 1946-ban oda születtem a Bercsényi utcába, pontosan a fél félpályájához. Egyik oldalamon a villésklub volt, a másik oldalon a skála áruház. Végig követhettem az egész fejlődését a skálának. Sőt, hát személyes jó kapcsolatban voltam a vezetőséggel, ugyanis hát a Demján Sándor előttem végzett a főiskolán és hát meg kell mondjam, hogy ez tényleg egy forradalmi változás volt. Amikor megnyitott a skála, akkor úgy gondolom, hogy az Erdogan látogatás egy szellős autózás volt ahhoz képest, amilyen forgalmi dugó volt ott a környéken. Ennél csak egyszer volt nagyobb forgalmi dugó, amikor a skála nem hangzott el az első órában, amikor a skála parkolójába fölépett a szándokán a Kadir Bedi, és akkor tényleg megállt a kerületben az éve. Úgyhogy ez egy óriási esemény volt. Érted? Itt vagyok, hallgatom. Itt az Azon gondolkodom, hogy mikor járt itt Kabírbedi? Hát nem tudom pontosan. Nem tudom, ez valamikor úgy gondolom, hogy valamikor a hatvanas évek vége felé lehetett. 60... Á, bot, nem, azért, évek... ha igen, tehát, hogy a, a 60-as években, években még nem volt szandokán. 70-es évek feje, és még egy megjegyzést engedjen az egyik előző hozzászólóhoz. Igen. A, a Demján Sándornak az égvilágon semmi köze nem volt a marjaihoz. Ő a szövetkezeti világból jött, egy Bartolák nevű nagy káder volt az ő mentora, és annyira egyedi volt a skála, hogy a... Kádár, amikor először meglátogatta, és hát teljesen újszerű volt, azt mondta, hogy magának meg van engedve, hogy minden szabály lépjen Állítólag ez elhangzott. Van még két fontos momentum, hogy az egy olyan zseniális menedzser volt a Demján, hogy a középkádereket teljesen önállóan hagyta dolgozni, és aki kikerült a kezde alól, az mind óriási karriert futott be. Igen, a másik pedig az, hogy a kapcsolatait annyira a gazdaság uh, szolgálatába állította, hogy amikor lehetősége volt, már az említett HBH-t ő hozta be, a salomon ő hozta be, a Csak Pétert ő hozta haza Magyarországra. Úgyhogy az utóbbi, mondhatnám, uh, évszázadnak a legprogresszívabb menedzsere volt. Értem. Köszönöm. Ér hát a, a, a, még egyszer, tehát ez a marjai kapcsolat, ez egy marhaság. A, marjai... a feleségét a főiskolán ismerte meg, és hát hál' Istennek ő még ma is egészségben él. Nagyon szépen köszönöm, hogy kiigazította ezt. Igazából nem volt, nincsenek információim Demián Sándor apósáról, úgyhogy nem tudtam vitatkozni a hallgatóval, de ha tudja, hogy, hogy ez nem így volt, Absolut, akkor megnyugtatott. életet éltek, úgyhogy semmiféle kilengés nem volt. Értem. Köszönöm szépen, Ram, hogy hívott. Köszönöm szépen. Viszont halásra. 24 illésklubról beszélt a kedves hallgató. Én meg úgy jártam, hogy 84-ben volt itt Kabir Bedi. Valaki betelefonált és tájékoztatott erről, hogy akkor, amikor a Bercsényi klub ott volt, akkor elő, -elő velünk, hogy súlyosan, hát, tudatmódosított állapotban betoltunk a, a Bercsinyi Klubba egy-egy bevásárlókocsit a Skála Budapest, a Budai Skála parkolójából, de hát ez, hát fiatalok voltunk. Ne hulikánkodjon ah, a... Pontosan És nem, megverjen vagy y nem, nem nagyon tudok ezzel vitatkozni. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló! Üdvözöllek, Miklós! Az én csép, és úgy emlékszem, vagy úgy hallottam, hogy még nem esett szó a a skál, a kópiról, illetve hát nem olyan túl sok. Nem, jól, valóban, jól igen. Ö, ö, meg is szó, e, és csak két dolgot elvenítenek fel ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az én mínusz egyedik barátnőm, én egyébként vidéki fiú vagyok, tehát a lány is vidéki volt, szóval az én mínusz egyedik barátnőm az gyakorlatilag két dologtól félt, amikor mi együtt voltunk, a Varjú Dombi Meséktől, ö, ö, meg, hát igazából a skálakópétól, és ö, ö, retteget ö, és mm, szeretném, hogy a, a hallgatók, hát így belegondolnának meg te is, hogy, hogy milyen lehetett úgy, úgy, úgy gyakorlatilag még, még videken is úgy élni az életedet, hogy mindenhol skálakók és zagykók, gyufásdobozok, és mindenféle bizdaszok vettek körül, mert ez egy nagyon népszerű figura lett, és tényleg a, a vásárlók szívéig, hát valóban értoval megfogta, és megcsavaltott, csak hát ott volt az a szegény lány, aki tényleg a figurától, és ú, úgy egyébként, hogy a Janusz Béla nevű marketinges, vagy grafikus, volt nem is tudom, hogy mi volt az akkori beosztása, tehát aki a... A skála mert ez tényleg menő volt, tehát így az egész szocialista blokkban hát csodájára jártak a, a skáloké népszerűségének stb. De, de hát ez, ez rettegetés, és, és manapság meg egy híresebb, ilyen netes rendelős áruháznak van egy hasonló ilyen hülye hangon, Ki nem mond, mert az, az borzalmasabb. Tudom, hát, hogy még mire gondol. persze, mert a kópiaban még volt valami kis uh, báj, meg meg, volt, meg meg vagy meg voltunk. Vagy fiatalok meg kellett, meg kellett, meg kellett, meg kellett, meg kellett, hogy kellett, uh, a... hogy be nem teszem a kellett, és nem meg kellett, és nem fogok ezt meg szépen, akkor ezt köszönöm szépen végre találtam meg aki ezt kellett, Viszont uh, a uh... veséket is meg kellett, is is meg én, én, én viszont imádtam. Tehát, volt, amikor féltem ugyan, de aztán valahogy megimádtam, ahogy ezt most szokás mondani, ahogy így voltam egyébként a Tethely című filmsorozatnak a főkímében. Amúgy egy ártalmatlan NSK tutó de a főkímtől fő, én 6-7 éves, 8 éves koromban rettegtem. A Skálokopétól nem féltem, csak nem kedveltem annyira. Ezt talán a csaj miatt is volt. Jól van, akkor köszönöm szépen, hogy hogy okay. vagy az mínusz egyedik barátnőd, de viszont Én hallásra... Köszönöm szépen, hogy meghallgattál minden a Úgy, a dolgozó képé. Haló. Jó napot kívánok, Ágnes vagyok. Kész testéről. csók Ágnes. A következő jutott eszembe, mivel annak idején szakmabeli voltam, rendkívül ö, csodáltuk szegény Demián úrnak azon megnyilvánulását, hogy ő volt az első Magyarországon, ilyen január-februári időszakban, tehát télen 99 forintért árulta a gyönyörű paradicsomnak kilóját. Ez valami olyan fantasztikus csoda volt, amikor akkor körülbelül egyrészt nem lehetett látni, talán nem is volt importunk, másrészt pedig ahol volt, az körülbelül akkori pénzen is olyan 6-800 forintos árú. Vala... Zöldség volt, tehát ez, ez egy, egy őrületes nagy kereskedelmi húzása volt, és nagyon sok ember jutott akkor ilyen finom vitaminhoz skála ügyileg, mert ott árulták a, a, a bocsánatom, a testi skálába, meg a kudaiba. Értem. Úgyhogy Ennyi az egész, hogy az körülbelül egy annyira különleges ár volt, mint hogyha most megint 360-ért árulnák a kenyeret, úgyhogy. És akkor a szakma, amelyben ön is tevékenykedett, az mit szólt? Ehhez? Hát nézze, nem jelentett még ez akkor annyira konkurenciát, mert olyan kevés volt a behozatal, ez nekünk is inkább kuriózum volt. És lehetőség ugyan abszolút nem volt rá, mert akkor teljesen centralizált volt a vállalat által a behozattal. És hogy aztán szegény nyugodjon Demján úr ő rajtuk keresztül, vagy privát úton bonyolította, azt nem tudjuk. De minket ez mondjuk ez nem akadályozott abba, hogy most ezen veszítettünk volna valamit a rengeteg munka ellenére is mondjuk nem vett el tőlünk semmit, sőt, talán családilag még mi is jól jártunk vele, mert hozzájutottunk ilyen ára. Paradicsomhoz, igen. Akkor különleges dologhoz. Tehát akkor nem állt a pulton, mint most a <coughs> télen a zöld paprika, paradicsom, déli gyümölcsök, hát hiszen egy citromér meg egy banánér ugye közelharcot kellett vívni. Hát most az a korosztály vagyok, aki még erre emlékszik, hogy azért voltak ilyen hiánycikket, amiket akkor nem is tekintettünk annyira mindennapos élethez való tartozékoknak. Igen, Igen, valóban, Úgy amikor péntek én... délutánonként sorbáltunk sertésmáért, mert hogy akkor hozták hát igen. A, a, az Vagy üzletbe. Vagy egyébként hasonló finomságokért, de én most is azt mondom, hogy az ügyes, jó meglátású embereket én nagyon tiszteltem és becsültem, most olyan mindegy, hogy hogy, miért, miképpen volt a kivitelezés, de ez az a rész volt, amivel mindenki jól járta, hogy mondja a közmondás, Úgyhogy öröknek is további sikeres, jó munkát, szépen. és jó beszámolókat. Köszönöm, hogy visszahívtak, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen, uram, viszont hallásra. 2406953, illetve 240793, beszélni szerettél volna, Dániel. Mit jelent az, hogy mínusz egyedik barátnő? Hát látod, igen, tehát ez a, ez a bolgárgyörgyi mély beleérzés, ami nekem nem jutott eszembe, hogy rákérdezzek, hogy mit jelent a mínusz nem, nem egyedik barátnő. meg, csak igazából így reméltem, hogy hátha mégis. Soha éltem, mert nem hallottam ezt a kifejezést, hogy mínusz egyedik barátnő. Én sem. Hát tanulunk egy új fogalmat, keressük meg a Wikipédián, hogy van-e ilyen szócik, vagy hogyha hogy nincs, akkor meg nyissuk, meg. nyissuk, nyissuk meg, és kérjük meg a kedves hallgatót, aki telefonált, hogy Hi, írja meg SMS-ben, SMS hogy mit jelent az, hogy mínusz egyedi barátnő. Jó, így legyen. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csók! Én egy centrumáruházas volt dolgozó vagyok. Már beszéltünk, amikor a koordináruháza Igen. Én Magyarország egyik legszebb áruházának voltam, a vezetője Budapesten. El kell, hogy mondjam, hogy amikor a skála áruházak megnyíltak, egyáltalán a centrumnak ez nagyon jót tett, egy igazi egészséges konkurenció volt. Tényleg? Igen, mi is néztük a, centrum, a skála áruházaknak, hogy hogyan növekszik a forgalma. Ráadásul néhány dolgozunk, hát sajnos, de átment a skálába. Én elég sűrűn jártam ezért, és szerettem volna ott körülnézni és megnézni, mit, hogy csinálnak. Nagyon tetszett a reklámjuk. Aztán az élet úgy hozta, hogy egy bizonyos dolog miatt mi egy főiskolára jártunk egyébként, csak én levelezőre levelezőről jártam, illetve estire jártam, Remjánul pedig napalira. De a főiskola a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola mind a kettőnket meghívott egy olyan fórumra, ahol bemutatta, nos a fiatalok, legyetek lelkesek, tanuljatok jól a kereskedelem, hát fiatalok voltunk, itt egy vezérigazgató, itt egy igazgató, hát látjátok, mi, mi fejlődhettek. Hát én akkor ismerkedtem és barátkoztam igazi az Emán Sándorral össze. Számélet többször összehozott bennünket különböző értekezleteken. Egy alkalommal 1986 évvége felé egy szakmai dologba felkerestem, és a tanácsát szerettem volna kikérni. Így higgy el, visszamentem az áruházamba, másnap az asztalon török a telefon. De a Sándor vagyok. Erzsi, nem akar jönni a, ny a nyugati áruház vezetőnek? Vagy tudja mit? Nem akar bankos lenni? Mert én most csinálok Magyarországon egy bankot, amit akkor úgy neveztek, hogy a Magyar Hitelbank. Hát képzel így döntöttem. Hát ha váltok, akkor nagyot váltsak. 30 év után váltottam, és elmentem bankosnak. Tudnék, nagyon jókat hallottam, hogy a Sándor mit ez a fantasztikus filmet. Hát mi egyidősek vagyunk tulajdonképpen. És megészletem a dolgozókra, hogy hogy odafigyelt. Ha volt egy nőnap karácsony előtt, ha volt valakinek a születésnapja, mindenki ajándékot kapott. Ilyen volt a hangulat, ahol, ahol ő dolgozott. Hát az elég jó vállalatmenedzselés elv. Mert vannak, akik, akik azt gondolják, hogy. Mondani, hogy jelleg, értem. Értem is. Szerették a dolgozók, és tisztelték őt, és felnéztek rá de ő ilyen ember volt. Mennyire volt nem, szigorú, az még nem, nem hangzott nem el? volt a főiskolának egy 25 éves odaját hallgatóknak, egy jubileuma. Elmentem, bolzasztó volt, körülnéztem, senkit nem ismertem meg. Egyetlen egyet sajnáltam, hogy a Demián Sándor nevét nem említették meg. De hát ő nappalőre járt, hát az, hogy nem akarták összekeverni, ezt sajnáltam de szép útja volt, és az ország Büszkelet, lett, hogy egy ilyen kereskedelmi ember is. Erzsike, Igen. mennyire volt szigorú vezető Demián? Nem, nem, nem, nem. Nem Nem volt hangos, nem volt kemény. Mindig mindent emberi módon mondott el. Mondom, én nekem idősebb kollégáim, én a koordináruházba kezdtem mondom. Akkor beszéltünk is ezzel, amikor a koordináról az, az első adásuk volt, gratuálok egyébként a műsorukhoz, és én őket sokszor meglátogattam, mert ezeket a kollégákat nagyon szerettem, és áradoztak. Na most a, a centrumnál is a vezetik, az egy nagyon-nagyon korrekt és egy olyan tiszteletem ember volt, de hogy róla beszéltek, hát akkor néztem, hogy ilyen létezik, létezik. Hát meg is lehetem, mert utána én is, egy beoszthatja lehettem. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt Erzsike. Nagyon szépen köszönöm. Én Viszont hallásra. És köszönöm, szépen. köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Tisztelt Szerkúr, a megnyitón úgy vettem részt nagy sír. Nem sírban, állás lehet az. Nagy sorbanállás közepette, hogy rendszeres olvasója voltam az ez a divatnak, amelyből ki kellett vágni egy cetlit, amely egyben egy, a bejutást is biztosította az 1976 április harmadikai áruháznyitásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdv, Miklós Lajos bácsi vagyok. Üdv, Lajos bácsi! Ke igen, kettő dolgot két dolog jut az eszembe. Az egyik az egy meg nem erősített történet. Tehát én csak így hallottam, hogy volt egy alkalom, amikor uh, kitették nagy útba a gumicsizmákat és ki volt írva, hogy nem tudom, román gomicsizma, az árakra már én nem emlékszem, hogy pontosan mondjuk legyen mondjuk 600 forint. És akkor azt tapasztalták, hogy hát nem nagyon fogy, valami miatt nem, nem viszik a, a vásárlók. Jött egy ötlet, jó, akkor visszatesszük a raktárba, hét, három hétig nem nincs kitéve a, a, a termék, majd úrökké tették három hét múlva azzal, hogy import gumicsizma, és akkor már nem 600 volt, hanem mondjuk 750, és pillán gyorsan elfogyott. Igen, ez, ez, ez, ez, ez flannelinkekkel kapcsolatban hangzott Aha. ez a történet. Szintén de akkor, a... akkor ezt nem, nem, nem hallottam, amikor ebben volt. Mm -hmm. És még egy másik dolog, ami, ami korábban volt a skála kapcsán, ahhoz is van a nagyon rövid kis történet, de ezzel, hogy a, a hallgató elmondta, hogy a barátnél úgymond félt a skála ez most már valamelyest talán Érthetőbbé is válik. Az esti hírlap, ugye annak idején, ez volt a, a egyik legfontosabb ilyen hírforrása az embereknek délutánként. És volt egy alkalom, hogy mentem a Pálna Blahán, vagy nem tudom, valahol, ez volt a mondás, az napi uh, Rikancs szöveg, hogy elfogták a skálakópét. Hát akkor csak így ennyi, hogy ezek uh, szerint akkor volt is mitől, uh, nem tudom, mert hát akkor volt, aki félt a skálakópét, és megnyugvása hallott talán ezt a dolgot, hogy hogy elfogták a skálakot. Tehát ez nem tudom, hogy megtörtént-e, vagy nem, nyilván nem történt meg, de... De jól hangzik. Igen. Csak ez a két rövid dolog. Rik Kancs Duma, köszönöm szépen. Igen. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Sándor Judit vagyok. Én vagyok a vonalban. Ön. Ön, igen, kész igen, Jó napot kívánok! Én nagyon szeretnék egy kis visszatekintést, illetve kitekintést adni. Én a nemzetközi életben és a nemzetközi kereskedelemmel foglalkoztam, és hát nagyon közel voltam, amikor a Skála Trade-et, tehát az export-import részleget is megalapította a Demián úr, és annak a vezetője a Haug István, és nagyon szeretném, hogyha neve is elhangozza neki is. És ők ketten egy olyan együttest alkottak a Skála től eredendő áru ellátásában és az embereknek a kiszolgálásában, ami annak idején az 1981-1982-83-as években egyáltalán nem volt jellemző, sőt, hát unikumnak számított, mint ahogy ezt a korábbiakban is hallhattuk. Olyan külkereskedelmi, tulajdonképpen olyan külkereskedelmi vállalatot alapított meg a Demián úr a haukul segítségével annak idején, ami akkor még nem létezett, hogy a belföldi fogyasztás volt a fókusz, és ellentétben pedig rengeteg magyar árut exportáltunk, mint skála Trade a világ minden részébe. És nagyon nagy tekintét szerzett ezzel a Demián úr a magyar ö, hát áruknak, és hát szolgáltatásokról akkor még nem beszélhetünk, de az áruknak. És az, hogy Magyarországon, illetve hát főleg Budapesten, ahol a több skála áruház volt, illetve vidéken az ötven valahány skálaáruházal, olyan ö, Hát igényt fedett le, és úgy kinyitotta a magyar embereknek a szemét, hogy mire van szükségünk, ami annak idején ez nagyon ritka volt, ha csak valaki el nem jutott külföldre, hát nyugatra, úgy gondolom, korábban. Éppen ezt említettem. Ezt volna Jó. én ott üzletkötőként dolgoztam, és nagyon-nagyon szeretünk dolgozni elképesztően felkészült, tapasztalt gárdával, és hát a demian úrnak a hihetetlen zsenialitásával, és a haukur okosságával, és kereskedelmi és kereskedői képességével egész csodát lehetett megélni ott 10-12 évig. Ezt, ezt kapcsolódik ahhoz, hogy tudjam, meséltem már azt, hogy, hogy Demián úr megkérdezte a hegyes halmi vámosoktól, hogy mit csempésznek be az emberek Magyarországra, igen. és amikor megmondták, hogy mit, akkor azt berendelte. De ugyanezt ha, megcsinálta a déli határvidéken, vagy más határokon, igen. nem nyugati határokon, megkérdezte, hogy mit csempésznek ki Magyarországról az emberek Szlo Csehszlovákiába, igen. Szovjetunióba, Romániába az és az Jugoszláviába. Az igények, az igények felmérése. És akkor azt exportálta oda. Hát igen. Persze, és hát, de nem csak nem csak itt a köröttünk lévő szocialista országokba, hanem mentünk mi Európa, tehát nyugat európába sőt, mentünk a távol-keletre, délkorai exportunk volt, üvegexportunk volt, üvegáru, tehát ipari termékekkel is. Nagyon-nagyon sok minden dologgal foglalkoztunk, és ez mind a, hát hogy mondjam, a korábbi Ö, jó tapasztalatokra alapulva ö, kereste a bővítési lehetőségeket a Demián a Halkúrral együtt. Köszönöm. Ezt, hát ezt szerettem volna elmondani, és nagyon-nagyon jó volt ott dolgozni, rengeteget lehetett tanulni, mondom, teljesen ö, egészen felsőfokú szakérdői gárdával tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen, hogy igen, ezt szerettem volna kiegészíteni, mert azért az export importát a külkereskedelemről, tehát nem csak a belkereskedelem, Igen. hanem a külkereskedelemről is kevés szó esetedi, és azért, hát, hát a kül... Hát mert a téma. skála volt a, a, a, a, a, a is, téma. Az Igen. Áruhásba, ugye hát mi hoztuk be az importált tételeket, tehát az már effektív az a külkereskedelem volt, de nagyon, nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt. Köszönöm, hogy meghallgattad. Kész sokan viszont hallásra. Belefér még egy kedves hallgató telefon a hírekig? Hát, kedves hallgató, három percünk van a hírekig. Jó napot! Halló. Jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok, Korolevics és egy vicces nemzetközi vonatkozásáról szeretnék a skálának beszélni. Röviden. A ben szerettünk volna videomagnót lenni, az egy nagy kincs volt, ugye? Igen? Valamiért mégsem vettünk, viszont napi összedobva el tudtunk magánturistaként menni Tókióba. Budapest, Moszkva Havarok, Naotka, Jukalma, Tókió. Természetesen találkoztunk magyarokkal, akik rögtön tudták, hol lehet venni videomagnót, ami Magyarországon jó. A kelet-európaiaknak volt egy hatalmas volt. Bementünk, 400 dollárra megisettük a videomagnót, nem lehetett kipróbálni, semmit ott volt a bemutatóteremben, mondták, ez tökéletes kihozzák már a hajókikötőhöz, amikor indulunk, meg kellett adni, hogy a Gyerzsízi hajóval megyünk. és mikor. Így is történt, hát vettük a dobozt, kisebontottuk bontottuk, megérkezünk Ferihegyre, azonnal rá rácsaptak nyilván a vámosok, felbontották, mondták, ezt meg kell venni, nagyon komolyan meg kell vámolni, és kibontottuk, és hátul a Feri mindenhol magyar volt. Egy olyan videómagnót vettünk, vagy adtak nekünk jobban, amit a Skálának adják. Hátsó felirata minden magyar volt, meg volt egy magyar nyelvű leírás a is. És én mondtam a Vámosnak, mit szeretne maga levámonni, ez magyar. Hát persze tudtuk, hogy nem magyar, de megválvározott az ember, ennek ellenére elveszte videókazettákat, lejátszotta az eseket, azt visszaadta, és 5000 forint vámért megkaptuk a sajó magnót, amit a skála forgalmazott ezeknek. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Ez a sztori. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ez volt az Andó Budapest, amely ma a budai skálában járt, 1976-tól, 1976 április 3-ától 2007-ig próbáltuk kibontani a vállalat történetét, illetve a záruház történetét, végére értünk a műsoridőnek. A szerkesztő Árva Brigitta volt, segítségemre volt Kardos József, Pálinkás Huán, Kerecsényi Kriszta és Kemény Dániel. Egy hét múlva ismét miért Budapest legyen kellemes a vasárnap délutánjuk. v hallás Panks, Miklós hallották. Igen. Mi jó